كنا الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شهور و نفسنا من سيئات أمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يبدل فلا هدي له و أشد أن لا إله إلا الله وحده و لا شريك له و أشد أن محمدًا عبده و رسوله و لكن دروا بجدامنا كيدا ستحاوية دمام التحاويت كم يجد دروا تكفى لشيه وتضام الشرابت يقول و لا تفنياني أبدا ولا تبيدان për xhenetin e xhenëmit thotë ato të dyja në xhenetin e xhenëmit ato të dy thotë xheneti dhe xhenëmi nuk zgduken kurrë ky është mendimi i shumicës së dietarëve të selefëve dhe xalefëve selefët e parë xalefët e kanë kanë mashtyre ë edhe ky lë mendimi dhe me që, që do të thënë që ekziston xheneti dhe xhenëmi po, që ekziston xheneti e xhenëmi këshmendimi i shumicës mirpo thotë shehu ibn biz al hanavi ka thënë ekziston edhe një mendim tjetër qi e kam pasur një grup për selekt, më kjo ka thonë ai. Edhe e shpjegom më brapas kushen e ta. Thot të thon, Ndhe, Unë, po e të që thotë të cilët thonë xheneti do ngjeri kur se xhenemi do zhduket. Në dekisionin folklorik pas se do zhduket. Un po hesisem atë që thoshi ju këtu. Edhe pse domethunë më pyet deri ti për të cilën nuk, nuk kam nuk më ka pëlqyer kurrë ta hap të çështës, se është çështi e cila ë euh, mendoj Allahu i di më mirë, domethënë që nuk kurse ka ndonjë dobi të madhe Përkundazi kam frikë se dëm i sa imi masa do bie saj. Kam frikë. Kjo çështje kanë diskutuar dietarët. Një boshues ka diskutuar këto për ne, shoftë të, të domososh se diskutojmë para dhe arsyeja e dytë është sepse e kanë lexuar, kush ka lexuar në libr disa libra që është përmendur që mendimi cilë të i cili thotë që në xhehenim do zhduket. Fati gjesh mendimi i saktit si rritin ti 100 fjalë më parë, mendimi i sakt edhe i shumicë dietarëve, i cili më shpreh argumenton kuranin e Sunetit se xhenhemi nuk zhduket. Edhe argumentet e atyre, të cilët trgojnë, të cilët me anë të cilave ata mendojnë se xhenhemi nuk zhduket, nuk kanë argumente të sakta dhe të qarta. Nuk kanë të sakta edhe ose të qarta. Ato që janë të sakta nuk janë të qarta, ato që janë të qarta nuk janë të sakta. Kështu që, që nuk ka argumente të sakta dhe të qarta në të cilat vërtetojnë atë mendimin. Përkundër i xheneit dhe xhenemit do ngelen në parijsi Edhe kjo dëshmonë Argument dëshmonë të Koranë dë dhe Sonetet Me gjithë të shehu për të të rgonë Thot ka pas prej se lefëve Edhe pas tyre Djetar të cilët ka në qenë me mendimi Që e gjehenemi dhe shduket Ta shti mendimit që ta dini Mendimit janë disa Mendimit e ndërë nëndërë muslimanë Ose ata që përndonë islamin Mendimi par është mendimi se lefëve në përgjësi Që gjehenemi dhe gjehenemi nuk shduken Mendimi dytë Është gjeneti nuk zhduket, gjenenumi zhduket. Ky mendim është transmetuar prej seledve. Ktu thotë sheh është oftuar në do ta vërtetoj tash që nuk është saktë kjo ide. Edhe mendimi i tretë është një mendim që thotë se gjenet e gjenimit zhduken, ndër ky mendimi grupeve të humbura dhe nësh bosh pavlerë. Edhe te ky mendim hyjnë një mendim tjetër që është po te grupet e grupe humbura, i cili thotë gjenet gjenimi nuk do të zhduken, por lëvizin dhe do ngrihen, do ngrihen dhe njerëzit do inse punë gurëve. Edhe ky mendim i kotë. Nërsa mendimi për të jetër, që gjenet nuk shduket dhe gjenet nuk shduket shduke. Thot që jo, kjo është mendimi shumë, shumë për një, një shumë prej grupi për selebve Edhe këte ka trasmetuar në në tisa, në më dhënë, në thejre Nga umër, nga dhe lanu, nga hasën e lbasëri, nga disa tjerë Shekhe lëbani, Allah më shiroft Ka, dhe më dhënë, ka saktësuar, ka egzaktësuar një liber I cili ka for për të qërështje dhe ka të reguar në basë kërkimi q që nuk ka asnjë transmetim i sakt nga selefët i cili vërteton që ata e kanë thënë këtë mendimin. As nga Omeri, as nga Hasani al-Basri, as nga i tjetër. Sepse sipas këtyre transmetimeve që ato janë të dobta në të vërtetë, thuhet që Omeri ka thënë që banorët e Xhenemit do rinxhë dhe në inferkoje pastaj ai do do do, do shuohet në Xhenem. Por kjo që mendimi në radhë parë para se të vërtetohet që ka thënë Omeri apo do të shikojë si gjithë transmetimin, dhe si gjithë transmetimin tregon që është i dobët, është i saktë. Edhe nga themson pasorë dhe ka fakte të shumta dhe madje nuk ka prej asnjërit prej seleve fakte bindse, të sakta, me argumente, me dëgjime transmetim të sakta, të cilët vërtetojnë që në një prej seleve ka thënë të lë mendimi. Kjo është çelësi i arsyej u shleime. Përto po ato momentat që ka treguar ai vetë, thonë. Edhe pse e di domosdoshmë që ata të cilët e thonë të lë mendimi janë dietar të ndëruar, që thon xhehenemi do të zgjukët një ditë janë djetarë të ndëruarë, të sëfturë, dhe dhe dhe mundë në kush janë, në e një në një nërë dhej, por kjus e mendim nuk është, nuk është mendimi i sakt, dhe argument e fëtarë nuk e më bërshetës e në ta. Mendimi atyre të cire thonë gjenet dhe gjenim dhe shduken nga është nërtuar, ata të cire thonë gjenet dhe gjenim dhe shduken, mendimi ty në është nërtuar është në një, një, një qështje filonsofike më shumë. Ata, në më thërë, në kanë njësu qështën nga qështën e kemi diskutu në fillim të akitës të hauje, zingjiri i veprimeve pa fillim dhe pa fundë. Zingjiri i veprimeve pa fillim dhe pa fundë, të kejnë në sunerit dhjetë që Allah s.t.a. ka vepruar në pa fillim si, dhe vepruar në, në, në pa fundësi. Për shumë, banorë të gjenet dhe në gjenet, dhe kur dhe në gjenet? Dhe në pa fundësi. Dhe në pa fundësi. U mirë, vazhdoj gjithmon allo kryon për ta gjerë dëbishme, për ta fruta, gjerë mëral, po i gjithmon pa, pa për me pafundësi. Por dhe sa pafundësi e është mundshme, gjithashtu dhe pafëzimësi e është pa mundshme. Ky është kryusi, dhe më thënë, do kryojnë pafundësi, gjithashtu dhe pafëzimësi e është mundshme. Që është tja fakti që kjo që të fillim, kjo është shë është relative, a e që është fillim për ty nuk është fillim pë Ideja është dhe më dhejnë që të qërështja zinëgjiri i veprim pa fillin e pa fundë Kërës që unë fillim? Njëri u që unë fillim nga momenti ku aji ka egzistuar vetë Po para ti mund këtë pas tjerë Para ti tjerë, para të tjerëve tjerë, para të tjerëve tjerë këshë më rrathë Që që që që një që njëri u fillimin e të shka i fillon nga vetë e vetë Qërë ka qënë para vetë e së ti që unë për para Qërë ka qënë pas vetë e së ti që unë mrap Por derisa është e lejushme që Allahu i madhëruar të krijojë gjëra në pafundsi, krijoi, krijoi, siç e kupon për banorët e xhenedit fruta, ose krijon për ta myrësi në pafundsi lum, lumet që rrjedhin, vetëm rrjedhin, çande që rrjedhin. Të janë krijuar nga Allahu, që krijon Allahu i madhëruar pafundsi, lumet, kupton? Myrësi që krijon Allahu për banorët e xhenedit, pafundsi. Por derisa kjo është e mundshme, edhe ka anë, anë të tesh më e është e mundshme, sepse fillimi apo fundi janë vetëm dy anë të cilët i përfiton krijesa. Ja, dhe dhe vetëm atë kohën e ka krijuar Allah subhanahu ve tala fillimin dhe fundin e kohës e ka krijuar Allah subhanahu ve tala kurse filozofët janë në mendimin domthonse që veprimet e Allah subhanahu ve tala kanë fillim dhe fund prandaj ata kanë përfituar që Allahu i mëdhëruar ka qenë një kohë s'ka vepruar asgjë ka qenë domthonse nuk ka vepruar asgjë dhe kjo idejë e mos veprimit që s'ka s'ka, ska bërë asgjë i ka çuar në diçka në diçka më të keqe se kjo kur kan thonë bomi s'ka vepruar asgjë po se si veproi në një moment të caktuar pa pa para dhënë para veproi, ve, ve, ve thotë dikush të pamundur, pastaj u bën mundshme. Dhe kjo është akoma më i keqe. E i thon për shkak të kësaj të pa fillim fillimsisë se kishte fillim veprimet e tij, u detyruan thonë që kanë dhënë fund veprimet e tij, sepse po qëse do thoshin që nuk kanë fund veprimet e tij, janë detyruar thonë që nuk kanë fillim veprimet e, e tij, se janë janë të lidhur me njëra tjetrën. Mbas se nuk ka kapë deturirë të tamam, po janë të ndërlidhura dhe këtu ka filluar edhe mendimi i ty që thon, xhenet do xhenim do të zgukan. Se sapo të përfitoj injenierit xhenejnë nuk do të zhduken, atë i bie domoshta që Allahu Subhanallahu Teala, krijues, pa vendimsi, furnizues pa vendimsi, kështu ka furnizuar, ka krijuar ato krijesa, si them ne. Të ançesh se ato nuk i takojnë krijesa, as mundi të përfitojë dot krijesa. Qëllimi është që këtu është origjina e mendimit të tyre. Mendim filozofik e ka origjinën e filozofive të tyre, dhe nga kjo ata janë nisur dhe kanë thënë që xhenejtë do zhduken. Nikoj që kjo o bie ndeshme argumentot e Kuranit. Por e se përket gjennetit, kjo dhjet e sigur në argumente dhe qartë të Koranën dhe Sunet dhe i gjmao të selleve që gjennetit nuk ka për të gjithukur. Allah s.t. ka tënë Koran. O amme lëdhine sujidu e fil gjennet i khali dhine fi ha. Ata të cilat do jenë të lumë të i të mundi dhe fitën gjennetin. Ja në gjennet të përjeqim të, ma dhamad i sema watu e lë ardu illa ma shë e rabbuk ata në ghejra më gjithukur ata doin në xhenet të përijeshën të përderisa do gjithson një qië të tokës përveç se asaj sado zoti jot kjo është një dhuratë dhënie e pashtërueshme. Kjo thotë dhënie e pashtërueshme, dhënie pashtërueshme, domoshtjë nuk mbaron në herë. Eprapa. Mi po dietarët këtu domoshtën te çështja e që kësaj kanë diskutuar mirë përdeshash i përijeshëm. Si ka thënë do dhë, do do inj përijeshëm të sa tin qië dhe toka përveç asaj që do zoti jot. Ka dhënë disa mendime dietarët dhe mendimi me sa që kanë thëgëluar dietaret është që Allahu i mëdhur ka thënë një përjetësim në xhenet. Kur them që janë përjetësim në xhenet, po mirë para ata filozofësisht në xhenet, edhe hyjnë në xhenet. Kështu që kur thotë Allahu për veshën e zotit, zoti jot, do të thonë ka përjetuar kohën kur ata nuk ishin në xhenet, që kanë qenë në dhunja. Do në përveshës së kohës që nuk kanë qenë, sigurisht që ka thënë Allahu i mëdhur për banorët e xhenet, lajdu kuna fi al-mauta illa al-mauta al-ula, nuk e shijojnë të vdejen për vesh vdejen e sfar. Nuk rishin vdekën, vdekja po ka rëluar fatis, do të nuk, nuk, nuk bëhet as për një vit, do të vijnë. Po nuk kanë për të shuar më vdekje përveçse vdekje që kanë shjuar dikur. Këta dhe këta dinë përjetim xhenet përveç asaj kohë që kanë qenë dikur, që nuk kanë qenë në xhenet. Përveç asaj dinë përjetim xhenet. Ky është kuptimi i jetës. Sepse mund ta lexoni gjuhën shqipe dhe mase mund të, të keq kuptohet, mund kuptohet përse ata që dinë xhenet për kuvizuar më radh, por nuk është vërtet. Kuptimi i jetës, ky është u treguar dhe kishë mendimin e selefëve. Kan treguar disa mendime, të gjitha këto mendime rritullohen rreth asaj ideje që mund të tregoj. Gjithashtu ka përmëndë Allah i më dhuruar argumentet tjera të shumëta për këtër argumenteve është e Allah s.t. Ukulluha dhe imu o dhilluha për gjenetin përgjën, Ushime dhe gjenet janë të përhershme edhe hi e dhe ti janë të përhershme Ukulluha dhe im, ushime, ushime dhe ti janë të përhershme Dhe përhershme nuk maraj një herë Gjithashtu ka thënë Allah i më dhuruar për ta o ma, hum, o ma hum minha bimukhra gjin Ata nuk dali më për i ti Gjithashtu Allohu madhuar ka përmendur, domethënë në Xhenetin, për banorët e Xhenetit, Khalidina fia abada, do jeni të përjetshëm në Xhenet përgjithmonë. Gjithashtu për banorët e Xhenetit ka përmenditur një gjë. Gjithashtu argumentet nga Suneti për përjetësinë e Xhenetit janë shumë. Para i tyre është hadithi i Profetit sallallahu alejhi dhe selem që thotë: Kush hyn në Xhenet do ketë në të mirësi dhe nuk do ketë në të uh, keq. Do jeni në të përjetshëm dhe nuk do vdesë. Gjitheshtu, të regon profetis sallallajsen se ka thot, do thras një thiras, o banor të gjenetit, ju thot do keni shëndet dhe nuk do smojnë në të kur, ju do jeni të ri në të dhe nuk do plakeni të në të kur, ju do jeton në të dhe nuk do vdisnin kur, dhe nuk do vdisnin kur, shërtuat. Gjitheshtu, është hadithi i cili të regon që mërë dhe të vzekja në formën e një deleje, me zë gjenet dhe gjenemis, edhe u thot, o banor të gjenetit, a e njihni të thonë pa izoto banor të xhenemit dhe vini këto thon po. Ëh dhe u thuat thersh dhe këthe u thuat o banor të xhenemit, por ietsi dhe nuk ka më vdekje. Dhe o banor të xhenemit, por ietsi dhe nuk ka më vdekje. Edhe ky është hadithi, ky hadith është tek Buhariu dhe Muslimi, është hadith nga dia më të thart. Domethën kur tregon për ietsi për dy, dhe për xhenin për xhenemin. Kjo tregon qartë, domethën nuk ka domethën nuk ka zhdukje për xhenin dhe për xhenemin. Ndërsa për the thash këtu është argumenti për xhenetin, për xhenemin Tek njerëzit ka, kanë egzistu 8 mendime për gjehnemin Mendimi parë, po të tërgojë thjesi mendime, po e se e në takta Gjitha mendime të kota, përveç dy mendime të fundi që do të tërgojë Mendimi parë, është është mendime të ujë që sonë që kush hynë në gjënetu se në gjehnem nuk del nga, nuk del nga i kur Ndhe kjo është mendimi, kjo me dhe në si u të vëdi, sakta për i kotë Nikot, se Nikot do dalim nga xhenemi. Domethën kur thën nuk del nga to kur, domthon sipas tyre i bi që kushun xhenem, domthon i biti çafir, vetëm çfia është i tjetër. Nikoj që vërtet tashën xhenem do y dhe besimtar, të zie ka gjëngjyra qetar, do y pastrohen, pastaj do dalin nga xhenemi, do y në xhenet. Ky është vendimi hauriçëve dhe muat te zeleve. <coughs> Atat thon që kushun xhenet ose xhenem nuk del me kur prej tij. Mendimi i dytë është mendimi i atyre të cilët thonë që banorët e Xhenemit do dënohen në të, pastaj do të u kthehen diçka e natyrshme dënimi, dhe nuk kanë për të nuk kanë për të shjuar me dhimbje, por kanë për të kënaqur në Xhenem. Dhe ky është mendimi i Ibn Arabijut, dhe atyre folulieve ata që besojnë që Allah është kudo, këtë janë nga kafirë më mëse më se se krishterët që, që thonë do të përkota, do të thonë, adhab, çfarë është adhab në arabisht do thotë, do të thonë dënim do jeni azab dinëve uluzube dhe uluzube jona do të thotë më mëlsië thot a quhet azab thot sepse ata do të ëmëltohen ta kupton çfarë çfarë shëjta ni po dëshirova po normalisht allah ja dhënë allah ja dhënë atë që meriton atë që ka dëshiruar atë që meriton edhe e thot kush mendimi i dit mendimi i tretë Ës mendimi i tyre të cilët thonë që njerëzit do dënohen në Xheinem për një kohë të caktuar pas së do të dalin prej tij. Edhe do vinë njerëz të tjerë. Dhe ky është mendimi i Çifut, vetë që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam, dhe ka treguar Allahu në Kur'an që kanë thënë wa qalu lan tamassanu an-naru illa ayyamin ma'dudat. Ata thonë nga nuk ka pornë kapur zjarr, vetëm se pak ditë. Çë bëdot. Edhe Allahu madhullë tregoi që ky domethënë është mendimi i kotë. Mendimi i katërt është që njerëzit do dalin nga xhenemi dhe ai ka për t'ngjelur bosh, nuk do ket më asnjëntë. Kjo është si mendimi i kot. Mendimi i pesë. Është që xhenemi do të zhduket, sikurse kishte fillim ka dhe mbarim, si çdo gjë që ka fillim ka dhe mbarim, sipas tyre. Filozofia. Sepse thon çdo gjë që është vërtetuar që ka një fillim është e pamundur që të jetë që të jetë pa mbarim, e di? Tamë filozofia. Ky është mendimi i Xhahemin Mustafaunit dhe i, i, i ushtrishti. Edhe këta nuk bëjnë ndollinë me Xhenen e Xhenemit, thotë të dy të zgju kan thonë ta. Mendimi 6 është mendimi i të quajtur e Bulvudhel el Allaaf, është ngjashmëri me këtë Xhemit. Thotë çdo gjë do të kthehet atë në një formë të ngurtë. Domethënë do të në këtë Xhene e Xhenemit, do të ngurt, në, në, në formë ngurtë nuk ka më të bëra asnjë lëvizje më në të. të. Mendimi 7 është mendimi ë një grup i përselesës siç e thash, të cilët thonë për xhehnimin në veçantësi, që do që ndrojnë kushtoj që ndrojnë të tën xhehnë, pastaj do dalin pas një par kohe dhe do zhduket xhehnimi, do do do do shkuat. ë kurse mendimi të et, është, i tet kët, është si që Allahu madhor do nxjerrë këtë kë dëshirojnë ai nga xhehnimi, siç transmetohet sunet, edhe, e veçanti, edhe do ngjelet pas xhehnimit për qafijve në veçantësi, edhe ato dint në të të përjeshm nuk zhduken nuk zhduken më, më për gjithkurr. Përveç këto dy mendime të fundit, mendimet janë gjitha mendimet këto që këto dëmënime të funët, kanë diskutu djetëarë në lidhe me gjëhnemi në veçantin. Ata të cilë thonë gjëhnemi dërshduket, kanë marë disë argumente. Argumente i parështë, a i dhikuar norë në suën el-anam, që thotë Allah i në dhuarën, që thotë Allah i në dhuarën, që thotë Allah i në dhuarën, që thotë Allah i në rabbeke hakimun alim, thotë vëndi juaj është zjarëri dhe jeni të përjetshëm të përveç asaj që do përveç asaj sa do zoti ju jot ose përveç asaj që do zoti jot zoti joti është i urtë dhe i ditur gjithashtu ka thënë Allahu i madhuar famal ladina shaquha fi nari fa fi nali law fi az-zif jaw shahid ata të cilët do jenë domthon humbur në xhenem ata do jenë zjar edhe ata ata domthon marrin frym nën zjerin në klithën domthon kur marrin frymën zjerrin doin të përjetshëm to për derës së Odhënçit e Toka, përveç asaj që Zoti Odhët Zoti Odhët është veprues i asaj që dëshiron. Edhe këta kanë treguar që kjo fjalë përveç si Tejiti i parë, si Tejiti i dytë tregon domoshem në që ata nuk do të jenë nuk do të jenë të përjetshëm në Xhenem. Po fatikisht, po tash kusht Tejiti i dytë, fjala përveç asaj që Zoti Odhët përmendet për Xhenetin. Shumë ne u themi, çfarë përgjikje keni për Xhenetin apo për gjë keni për Xhenemin? Nëse thoni përveç asaj që Zoti Odhët, kuptohet për isaj që nuk do të jenë të përjetshëm në Xhenem, atëherë <coughs> a jeni ju kuptoni tani për xhenetët? Nëse thonë do të jo, nuk kupto për idet e xhenetit, njëjtë njëta formë përdor buxhanemin. Që nëse kjo është i përshtatshëm, edhe kjo është i përshtatshëm. Ndërsa përdorimi i një ndonjë forme nuk është nuk është saktë, nga që ky ajet nuk ka lidhje me këtë që po ndonjëta, por qëllimi është që ata do të jenë të përjetshëm në xhenem, përveç asaj që do zoti jot, domon përveç kohës që ata nuk kanë qenë në xhenem, që kanë qenë në botë. Se përjetësia, përfshin domun, i pa fillim pafund. Kësh përjetësia, presi, i pa fillim pafund. Por përdesata ka gjë një farko jon xhenem. Kjo është koha por që është për përveç, përveç, në përveç asaj që qenë, dhënë, nuk, dhënë, ka qenë domethënë. Përveç se ka qenë, domethënë gjithkohëti do të jenë xhenem. Jeshtu ka thënë alba i madhruar thon këta la bitin fiha ahqaba. Ato do të qëndrojnë ahqaba, pa. Edhe ahqaba shonse nehhiqb. Nehhiqb kanë rruguar dietaret që është një një sasi kore afër me 80 vjet. Ato do të qëndrojnë të shumë 80 vjeçësh thot. Sa do të vjeçe, sa jam to e po përqaktuar është. Kta kanë menduar që kur thotë shumë të vjeçe, domethënë kur domethënë do të qëndrojë, do të qëndrojë pasa do të dalim. Me fatish kishë po përqaktuar. Fitushtin që do qëndrojë 10, 20, 30, 30, 80 ditësh ose 1000 ose 1 milion 80 ditësh pasa do të dali, do s'ka përqaktim këtu në këtë lloj ai thashë. Edhe thot pastaj Tushheu Ibn Biliz al-Halafi që kjo mendim që xhenaim do të zhduket është transmetuar nga Omeri nga Abdullah ibn Mas'udi, nga Abu Huraira, nga Usaid al-Khudri dhe nga tjerë. Edhe thotë ktheka transmetuara Abu Dbib ibn Humayd në të vjetrin e tij të njëjtor me se gjithë transmetimin e Omer radiullahu anhu, se ka thënë: "Sikur të ndrojnin banorët e xhehnimit në xhehnëm. Ai sa, ndonëse ato grimcat e rërz, do thotë do të vijë një kohë që ata do të dalin prej prej tij." Fatikisht, ky lloj e theri nga Omer nuk është sakt po të shkojmë në zinxhirin e transmetimit, ai është i dobët, sepse këta e transmeton Hasan al-Basriun Umrin radhiallahu anhu dhe Hasan al-Basri duke ka takuar Omerin. Atëherë ndërmit Hasan al-Basri dhe Omerit është një person ose disa personë pa njohur, dhe kjo është ai që e bën zinxhirin dobët të shkupuetur. Kush është Hasan al-Basri ka qenë i njohur që ai domuni i, do i, i transmeton disa hadithe në këtë mënyrë, por ka thënë filanin edhe vetë pa i takuar ata. Ëh, uh, pa i takuar ata. Edhe kjo lloj gjeje bën e bën që në disa raste hadithet e Hasan al-Basri-tin të dobta, jo gjithmonë në disa raste. Nuk është figurë do të thashë është një çështje që lidhet me hadithin, ka zgjat faktorë shpjegimi i saj për të marrësh. Qëllimi është që këtë këtë nuk është sakta. Gjithashtu thotë nga Omeri, nga Abdullah ibn Suudi, nga Abu Huraira, nga Usayd al-Khudri, asnjë apo asnjë prej as tyre nuk është nuk është vërtetuar me zinxhirin e sakt që ata kanë thënë të, të mendimi, absolutisht. Edhe për as kujt tjetër. Të që kjo lloj mendimi vë parë ne kërkojm kush prej seleve kanë thënë me zinxhirin transmetimit sakt, që themi që me vërtetë që ka si mendimi i do të thonë i, i konstruksion. Përdesë nuk ekziston bie. Po ka për dijetarët e islamin që kanë thënë lloj mendimi, për autorësh i Butimia, për autorësh i Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, ekapo më nëu të mendim, e ka e ka sjurur dhe ka mbrojtur me fuqi të mendim të librit vet Shifaul Al-Alil, Shifaul Al-Alil, domthonë vetë më për çështën e kadeve është libri i madh pesë 600 faqe. Dhe ne bëm shumë buqë që ashtu të shkruaj për çështën e kafërit. Edhe ka lënë një kapitull të tjetër të veçantë, ka shëruar vetëm argumentet e këtij mendimi i cili thotë që xhenemi dër duket. Edhe ka treguar Ibn Khayyim thotë kanë pyetur shikoftëm timin. E kam, kam dëguar një natë mand një shërbëtor i thash, "Shit çmendim ke A, për për të çështje." A do të dëzgjhenemi edhe ai më ktheu përgjigje, "Kjo është një çështje e madhe bestorë, më tha, por nuk mshkujta asgjë të më të më së kaqçi." Jo po steka lëzuar vete disa gjëra tjetër Ibn Qayyim Ibn Taimia dhe ka djuar normalisht për këtë çështje dhe Ibn Taimia ka qenë me këtë mendim. Sepse dietari kanë diskutuar, a ka qenë Ibn Taimia dhe Ibn Qayyim me këtë mendim doon që thoshin Xhenem Xhenem do të zhduket apo jo, dhe që do zhduket Xhenemi. Edhe disa përtyer mohojnë dhe unë nuk e shpërndaj. Fatikisht, po të lexosh librat e Ibn Qayyim, duket qartë se ai e paron këto mendime dhe është më mbështet dhe ata antidotë e Krisunit. Por ky mendim është i gobur, nuk e nuk për mua argumentet fetare nuk e mbështesin ata. Kundrazi argumentet fetare mbështesin kundër të anës. Në drejti argumente që kanë marrë ata është thonë për shume që Allah subhanahu wa taala ka shkruar në një libër i cili ndodhet mbi arshen e tij, në një në një vend mbi arshen e tij i thotë mëshira ime ka mundur zemrimit tim. Edhe nëse do themi, dhe i të themi një gjënjë të drejtë përjetshëm, atëherë themi në këtë do kjo do të thotë që, që zemrimi i Allahut nuk ka mundur mëshirën e Tij, sepse zemrimi, zemrimi i dëyti përjetshëm dhe, dhe mëshira e Tij përjetshme. Ky është shpjegimi që ka dhënë këta lidhje me hadithin, kjo nuk është saktë. Hadithi nuk ka këtë lloj shpjegimi, ka ka shpjegime tjera që kanë dhënë teologtarët dhe nuk ka lidhje vetëm me këtë. Kur thotë ka mundur zemrimin Tim, kjo nuk do thot të thotë që Allahu nuk do zemërohet më për atë krye që emeritojnë zemrimin, por ka mundur domthonë që Allahu i mëshiron tarë ata njerëz të cilët mëto dëmtytin dënimin e Allahut do qual përkry shumë shumë njerëz do të dalin në xhenem. Ndërsa ata të cilët nuk e meriton mëshirën e Allahut, Allahu i mëdhor ka thënë, "Nuk ka falëtur shirkun." Për det të sua so falë, sa so falë kurr. Nëse do nëse dëzgjuket në xhenem, domodin nuk ma ka falur atyre. Fakti që ata vijnë nëse dëzgjuket, domodin nuk ka falur. Fakti që nuk doin në xhenem, këndo thëgjë. Ata po po çesësh po të nga xhenemi një ditë, kjo kërkon që Allahu ka falur atyre shirkun. Nikoj që Allahu nuk ka falë kurr. Sa falë shikom. <coughs> Jilesh ton kam kam thënë që Allahu më thon Kur'an Rabbena ose të gjithë ç gjë është me rahmetu dhe ilmi, oo ata që përfshimin me shenjtë në mëshirë dhe dinë në çdo gjë. Vetëm përdesë ka përfshimin me mëshirë të çdo gjë, këtë tregon doin që xhenemi nuk dush duket. Por kjo s'është fortë ashtu. Nuk nuk është ky kuptimi domtha me ajet Kur'anore dhe nuk ka lidhje. Kurse argumentat aty që thon xhenemi nuk dush duket, janë të çmendur për tyre ajet Kur'anore kemi pushum, jan Allah subhanallahu që thot welahuma adhabun muqeem ata kan dnim te vazhdueshim gjithashtu ka thënë Allahu i madhëzuar la yafataru anhum hum mublisun dhe la yafataru anhum la yafatar do të thotë nuk shuhet dënimi i tyre dhe as nuk do psohet dhe ata në të do jenë dhe do të humbi shpresë do humbi shpresë do të thotë nuk do të dalë më falan nezidukum illa adhabun nuk do të ushtojmë vetëm si dënim sot Allahu i madhëzuar khalidin fiha abada yani të përjetshëm të përgjithmonë në xhehenem te Allahu subhanahu wa taala Uma hum mina bimukhrijina ta nuk kamur dal më prej ti për xhehenemit. Uma hum bi kharijina min an-nar, do s'kamur dal më për zjarr të Allahut subhaneh ve teala. La yadkhuluna al-janna hatta yaljiljaljmanu fi sammi al-khyad, do kamur të ngjitet, do të futet deveja në vrimën e qelparës. Nëse megjithëse këy nuk është kanë lidhë të drejtpërdrejt megjithëse i ka permendur, do la yuqda alayhi fe yamutu, wala yukhaffafu anhu min adhabiha. Nuk nuk e vetë urdhu që ato të vdesin, nuk vdesen domethënë. Edhe asu qulehso dënimi in adab ka kan garama dënimi i tij do në xhenemin është i do më voni ndër lidhur me ta do në vazhdushëm i pazhdushëm për ta Edhe ashtu dha hadithet e hadithet e shefatit janë të qarta që disa njerëz do të dalin nga xhenemi që tregojnë që ti eskan për dal. Gjithashtu dha hadith i dhe dhe cili tregon që theri e vdekjes që është te Buhariu Muslimi tregon qartë thotë o banorët e xhenedit Për jetësi dhe s'ka vdekje O banor të jetënemit për jetësi dhe nuk ka vdekje Tërgojnë që është qartë Që ato dhe jenë për jetë që në jetënem Që që Mëndimi sakt Më bëdhem Ate që më besoj vetë Ate që më qëtësot zema Mëndimi sakt Edhe i sigur të Për mua nuk të qërështja Që gjenet e jetënem nuk shtuken Gjenet e zbasiate gjenet, gjenet e gjizit të anë Dhe jetënem gjithashtu mendimi i vitimjes dhe jemi në kaineton në këtë rast për mua do të ishte i gabuar. Ka edhe kanë kundërshtuar shumica e seleve. Shumica e seleve nuk ka çmë mendimi. Edhe seleve të cilë tregohet për e tyre, sipas mendimit të tyre që kanë menduar, pesuën e mendimi, transmetimin për e tyre nuk e kam thënë. Nuk e kam dëgjuar. Kjo ky mendim bie poshtë. Nuk themi që ai person që ka të mendim qoftë bidatçi, nuk e themi të ldgjeje, por themi që ky është mendimi i gabuar, nuk e mbështesim argumente fetare. Dhe Olli fal dhe mëshiroft ata të cilët e kanë pasur këtë lloj mendimi. Ky lloj mendimi, qoftë ashi nëa në realitetit, ky, ky lloj mendimi, sikur përhapet këto të njerëzit, ky shkakton domosdoshmë le pasojë katastrofale tek tek i marrin njerëz. Këtë do mund ta them në përgjithësi. Ti shiko, duke editur njerëz që gjejnë mësh i por njerësh, edhe shiko se si zhviten njerëzit, se si zhviten njerëz në Gjonave para ditë fare. Në Zoom-në e ditë fare. E jo më thuaosh për zati njerëzve që xhenimi i xhenimit është dukur ditë. Ai po thon se çka rahat atë. Edhe del pasaj ajo vetaja që thoshë njëri subhan bepështypit doën, e thoshë njëri hipokrizish të lejuar. Çka ka hipokrizia? Edhe në një fakt xhaiz, hipokrizish të lejuar. Pse? Po xhenimi është dukës, ska ne problem. S'ka gjë, beçë dush. Kjo është domosht është butthem nga ana e realitetit dhe posoj shumë të rënda. U ofrojnë argumente, që argumentet për mendimin tim nuk janë mbështetëse fare, absolutisht. Domthonë nuk kanë ta argumente të qarta, të sakta. Ato që janë të qarta janë të sakta, dhe si argumente fare, sepse nuk kanë asë hadith ose et kuror, po janë të dopa, dhe ato të cilat janë të sakta nuk ka lidhje me tema fare dhe nuk nuk tregojnë që xheneti zgjduket. Thjesht në një në në nënkuptim që mund ta kenë në kuptuar ta vetë. Shumë mendimi i saktë është që xheneti xheneti nuk zgjduhet me hixma ë ka jenë në xhehenim, nuk zhduken në mendimin e shumë dijetarëve, ata të cilët do dajnë nga xhehemi janë besimtarët, të cilët e kanë dhuruar Allahun dinjanë e çgjynë fçar, përveç tyre mos besimtarët do jind të, të përjetshëm në xhehenim. Ndërsa pasaj ideja, po çfarë nevoje ka Allahu të dënojë ata? Kjo është hytyje të, të cilët ne e themi, ka thonë Allahu në Kur'an la yusalu 'an ma yaf'aluhum yusalu, nuk pyetet Allahu për atë që bën, kurse ata pyeten. Se në rplus moment ose allo çane vojë ka logjikë dhe nota preriesi. Jo. Ja. Sigurisht se ne dimë sigurt që Allahu madhër po ti lindë këta njerëz po në preriesi, ata kafirë do ishin preriesi. Edhe besimtarët po ti lindën në dynja preriesi, ata besimtarë do ishin preriesi. Për, për këtë arsye edhe dënimi i tyre do jetë në bazë sa sa ata meritojnë. Po ne Allahu madhër ka treguar Kur'an, "Wala yurdu li'adul imanuhu anhum hu, lakadibun." Po pjesa ato do ktheheshin në dynja, ata përsëri do ktheheshin te kufrit tyre dhe, kufri dhe ata inkishtar po rendimin që thon la këtëherë dyjës se ne do bëjmë besimtar kjo tregon domthonjë që Allahu i madhruar e di që ata se u trinin përjetësi ata trin dyja për jetë ata çafia e dhën. Prandaj Allahu i madhruar i dënon i dënon ata në bash saqë më thonë nuk ka fjalë në të ardhmen. O Allahun Munsin edhe ata nuk e merituan ata edhe meritojnë drejtsinë e Allahut subhanetuela. Kështu që Allahu i madhruar thotë se u Këtë dëshiron e fud në gjenet me mjërësine ti, dhe këtë dëshiron e fud në gjenet me drejtsine ti. Që që kush në gjenet, hyn me drejtsine Allah s.w.t. Si shka thënë në hadithin kutsi, o njërë, sot, sot, këto jenë punët tua, të që unë në shërblej, di një gjukimit. Për ndaj, kush gjenë mjërë, të falenderojë Allahun, dhe kush gjenë keshë, mos qërëtojë askën tjë dhe veç vetës t Kujej me falendorej Allahu pse se kjo është mirësi për Allahu që ja solli ti njeriu, jo se ky me veten e tij ishte ai i cili e meritoi. Por Allah me mirësinë e vet jo lejoi punën e mirë. Kurse ë ai që do të hyjë në xhenem, ai certon vetën e tij, sepse vetëm vetja e tij ishte ai që e boi të këqij as kusht tjetër. Nuk i bëri Allahu për drejtësi. La tahtasimu ladeya wa qad qaddamtu ileikum bil'aid tullahi ma dhuruar, mosuzini përpara meje se un nuk kam sil për lajmërimin përpara kush në dhunja. Ma yubdalu al-qawlu ladayya. Nukundrusu atyara tekun. O ma ana bi-dhalami lil-abid. Do u nukopoj padrejë ropëve të mia as gjërat mbajë, as mbogla. Na as gjë. Ma yubdalu al-qawlu ladayya. Nukundushun fi'ala tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Domthon çështja është e vendosur tek Allah. Kush për xhenet, për xhenet, për xhenet, xhenet, për xhenem. Qëllimi i tuaj është që kush synon xhenet do hyjë me mirësinë e Allahu subhanahu wa ta'ala. I kan thon, ka thon profeti sallallahu alayhi wasallam Asnjë prej jush nuk ka përtyen në xhenet vetëm se me mëshirin e Allahut. I ka thënë ai duke qur Allahut, "Edhe ti, tha, edhe unë, tha, pa edhe u, pa mëshirin ose nuk do në xhenet." Si Domethënë, ajo që e futi në xhenet është mëshira e Allahut. Atëherë dyl pyetja, po mirë, po gjithsenë hy me mëshirin e Allahut, por çfarë na duan punët? Për çfarë ne i punot? Për çfarë ne hyjm punën punën? Pse ne do punë të mira. Dhe ne themi që punët e mira janë ato të mënd të, të cilëve njeriu arrin mëshirin e Allahut pasë mëshirë Allahut është ajo që e fundin e xhenetit. Sifat i është punë mirë, sa dot mirë të jenë, njeriu nuk arrin dot as një të milionë në xhenetin me punën e tij. Absolutisht. Ëh sigurt i kërkoj Allahut mëdor Allahu vetëm për mirësi që ka bërë ai me punën e vet, o nuk ka se sikur t'i japë hakun mirësisë të Allahut në falënderim. Kështu që punët e janë thjesht shkak që njeriu të arrij mëshirën e Allahut, pastaj mëshira e Allahut është ajo që fundin e xhenetit. Nëse punët e janë shumë larg. Ndërsa në të kundërt kush von keq ai do hyjne në xhenem udhësin allah, pra e allahut prandaj allahumadhorosullahu hadithin kutsi kush do gjei mirë t falenderoj allahun ndon kush do do të marrë mirë xhenet falenderoj allahun se mirësia për allahut që asholli dhe kush gjen keq mos qortoj as kënd vetëm se vetën e di sepse vete e tij është ai shkatërri i cila e ka futur njëu në në humbie në, në, në shkatërim kjo është domethënë të gjitha veprimet allah subhanallahu taala rodo notra drejtësisë edhe mirësisë. Ky është mendimi i nisurën xhamatit. Allahu subhanahu taala çdo gjë që i bën me njerëzit, quhet ose drejtësi ose mëshirë. Nëse sillet me ta me drejtësi, i ndeshkon Allahu mëdhorin sepse drejtësia e tij do thotë që të ti marrë në pyetje për çdo gjinavë dhe nuk shpotoni me gjinave. Kurse nëse tregoni mëshirëshundajta, në ndaj tyre, Allahu subhanahu taala i fund zonet dhe i shpoton atë xhenemit, kjo është mushina Allahu mëdhorë, e cila nzekut dëshoroj Allahu subhanahu wa taala. <të> Domethën njeriu në në punë të mira duhet, Allah, ruar, në këshia, duhet qërte Kurse, të falënderoj Allahun e madhëruar që son, kër bërë mirë, e lecej. Në punë të këqija duhet të kërtoj veten e tij. Ky është mendimi i hadithut. Kurse grupet e humura e thënë mbrapsh. Grupet e humura e thënë mbrapsh. Ka po i thonë që thon kur bën një punë të mirë, po të bëra me me me, me forcën e mia, kur bën një punë të keqe, thotë këtë mot saktoi Allahu. Se në pundhëjia ata justifikohen me Kaderin Allahut, kurse në punë të mira ata e dedikojnë vetes tyre. Dhe kjo është, domethën, kjo është një lloj fatisie vërtetë do të thëjë njeriu, mirësinë vërtet për Allahut e dedikon vetes tij, kurse gjunafit që i bën me dorën e tij që është vetë i shkërtari i pisllikut, ato i dedikon Allahut subhanetau liqpast, inshallah, pra siç i dedikon njerëzit. Dhe njerëzit ato çështën kanë gjithë soi, ka për tyre që do të mirën të keqja e dedikojnë Allahut ka për tyre që të mirë ja dedikojnë të këqija nuk e dedikojnë dhe ka për tyre që të mirë të këqija dedikojnë vetëm tyre. Edhe saktë është që e mirë është për Allahut e keqja është për veten, siç ka thënë Allahu i madhur vetëm Kur'an. Ma saabakum min hasanatin fa min Allah, ma saabaka min hasanatin fa min Allah, ma saabaka min sayyiatin fa min nafsik. Çdo e mirë që të vjen ty e ka për Allahut dhe çdo e keq që të vjen e ka për veten tënde. Ky është ajeti i cili e ka stabilizuar çështjen dhe qështje, edhe ka qetëruar qart, nuk ka lënë vend për për për për, për kontradiktën asnjëjtë. Që çdo e mirë është prej Allahut subhanetaual dhe çdo e keq është prej vetes. Prandaj njeriu në mënyrësi duhet të falënderoj kurse në gjunafut do t'i kërkoj falë Allahut subhanetauala, që Allahu më dhuroj të falë dhe mos veproj më të me drejtsinë të tij, por me mëshirën e tij. Kjo është çështja që ka diskutuar, eu pastaj është u ka kaluar në një çështje tjetër, të cilën unë më thon drejt nuk kam dëshirë ta hap fare, në këtë çështje zguxoj vështirë, edhe është një problematikë e cila ka lidhje me çështjen e mundësisë, mundësisë mundësis veprimit. Kjo është më ngjashme me me me diskutimet e çështjeve filozofike sa me çështja kitës. Mi Bursheu këtu ka hutur Imam Tahauli, po ashtu sepse në kohën e tyre ekzistonin edhe mendime filozofike, dhe u kishin bërë njerëz kokën çorb. Edh ekzistoni si, domethën si dyshime. Nëse sot njerëzit të lut dyshim nuk e njehin fare. Kështu që unë që tua sjorë këtë, unë duhet t'ua sjorë aty para se ç'është ky dyshim. Unë duhet ta fus dyshimin kokut, pastaj duhet të fusi ilaçi për të hyrë dyshim. Kështu që unë bjerë rahat më mirë se fare, nuk e dini dyshimin, rrinë rahat, kanë të çështë tjetër. Qëm vjen para kjo është më më e hishme. Dhe kjo është në metodën seleve që ata, domun kur një çështë nuk njihesh të njerëz, nuk e fusi njerëzit dyshimin që të diskutoni një çështje e cila nuk nuk është e njohur tek ata, e të pusdni dyshimë njerëz të pasoi të të tifoznin lashën. Jo që vetëfar, por të s'është e njohur, edhe është goxha fustisi çu për për të diskutuar. Është goxha e gjatë, më të vështirë. E ka asertuar vetëmia detar ti kanë fol shumë gjëra ashtu të lirë për të çështje. Por seimi se çështje e. Domundon mundësia, sa lloje është mundësia. Grupet e humura thon mundësia është një llojë, është një lloj. Por se është ndër dy lloje. Edhe dy grupet humura kanë dalë në dy extreme. Në në loj, në loj në tjetër, një i pronon një lloj tjetër pronon lloj tjetër, kurse ai syneti njeftë dy e mundësit. Kupton, dhe nga që kanë pranuar me një nga këto dy llojet, kanë dalë rezultate katastrofale. Një i pronon, njëri prej grupeve thotë që njeriu është i imponuar prej Allahut, kurse tjetri thotë Allahu nuk ka mundsi të bëjë njeriu asgjë. Mbas se çështja e çësës së mundësisë, do të thotë goxha që është e koklavitur, kupton? Kurse ai syneti për të dyja, si dhe, shu, dhe sh, për kësaj sqarohet që është domosdoshmë një ide është thjesht u dhash një asuj përgjithësums këto argumente vetëmi e mbështesin domosdoshmë që kjo çështje që pozicioni i Kajxmatit, i Sinxmatit, ideja është domosdoshmë që kjo çështje nuk nuk kam dashur ta hap sepse është çështje e gjatë dhe vogla vitu nuk ka nevojë për të, por desha nuk është e njëohtë të njerëzve. Më pas, Shehu Kaforu për çështjen e krijimit të veprave të ropërvë dhe e ka sieruar të argumentet, e kemi sieruar të dhëher të tjera, posterimin sa i shon shpresoj që të vinë inshallah në msimet e ardhshme, është çështje që është sqaruar. Falem se them se është dhënë inshallah disa serioze statementa e njeriu mund kuptojë domethënë se çdo thotë që Allahu mëdhuar është krijues i veprave të njerëzit edhe njeriu i vepron ato Un nuk do zgjatem thjesht do t'rregoj një shembull shumë thjesht që ta kuptoni mirë se çdo thotë që Allahu është krijues i veprës së njeriu dhe njeriu vepron pra ti Për të kuptuar shumë thjesht Allahu mëdhuar shumë shumë mirë për ne i martuan ka dhurë fëmijë fëmia fëmia që vësnia duat duat borë duat gruaja qartë atë kur ti bënsh me fëmijë e pyet dikush ky fëmijë kujt është ti zogjimi She shemi e kam bërë vetë ti po mi kush e krijoi te e krijoi allahu po mi si e bërë vetë krijo dhe krijoi allahu domethënë ti kthe ktesh joti ti e ka krijuar allahu kjo është një të njëjtë ide një ide në çështën vep e veprave njerëzit unë e veproj allahu e krijon kjo është ideja domthonë sikur se dheim për fëmijën Allahu shkruesi ti bën vetëm një prej shkaqeve të krijimit të njeriut. Pastaj Allahu e krijon. Dhe të veprat, njiu bën vetëm shkaqet. Pastaj Allahu me Allahu i puth i përputh shkaqet që veprat bëhen. Që të, të bëhet bon një veprë, ç'u duhet? Duhet që, që ju ta dëshiroj atë edhe të kët mundsi për të vepruar. E, kjo këtë, këtë janë të duket janë te vetja të ti. Kurse jashtë vetes ti është që të largohen pengesat që i pengojnë për të kryer kët vepër që një nga jashtë. Çunje dëshira dhe mundësia e tij e brëndshme. Edhe largimit e pengesave nga jashtë, të cilat janë të shumta, të shumëllojshme, të cilat kur dëshiron Allah i largon, kur, kur nuk dëshironi nuk i largon, do ato e pengojnë njeriu, kur përputhen këto, ndodhet që ju vepr. Dëshirën e ka krijuar Allahu njeriu, edhe fuqin për të bërë ka krijuar Allahu njeriu. Dhe Allahu madhuar krijon veprën e njeriu me fuqisë e ka krijuar i vet, sikur ze krijon barin, manciut. Allahu Subhanehu Teale krijon njeriu më anëriut. Si krijon një më anëriut? Ti mund të bënë shëbeb dhe Allah krijon fëmijën. Krijon shiun, krijon barin më anë shiut. Bile krijon shiun më anë çfarë ndryshme? Qartë? Ky që Allah vëdhëuari krijon krijesat më anë disa krijesave të tjera. Ky krijesa që merr pjesë në krijimin e saj quhet shëbebi dhe krijuesi është Allah më tana. Pse se një krijesë vetë vete, nuk mund pra të krijojë, më ne shikohet po çfarë sh fik kur diskutoni me të kush ka kriju ty? Ata nga menti malësia, thëmë, ka kryu baba. Dhe e din që nuk ka kryu baba, dhe e shumë mirë. Po thëmë, baba nuk ka kryu. Po babu të të përshë ka kryuar? Në kërë po, baba përgatë. Po, po të parim, a du po të ngeti. Majmoni, po. Dhe, po majmoni. Dhe më dhe një, ideja është që edhe që a fja të din, jo besimtarë, dhe din në menë që, për të thëtë baba është se bebi, por nuk është e i që ka kryuar, që allah e ka buro Allah më dhur disa sebebi, mamtile ma vjen vepra në ekzistencë. Por në mendimin i saktë është mendimi i sunetit që Allah i mëdhur krijoi si çdo gjëje, ndërtores veprat e, ndër e, e njerëzve. Përse kanë diskutu, djetarë, e kanë diskutuar dietar që është ne krimi veprat e njerëzve? Kanë diskutuar sepse grupet e humbura kanë deri jet thoshin Allah i mëdhur nuk e krijon veprat e njerëzve. Do të thonë Allah nuk ka mundsi të krijojë veprat e njerëzve. Por njerëzit i krijojnë veprat e tyre. Kjo çfarë do thot? Kjo do thotë që krijuesi i universit pa aska jo vetëm një, por që ka miliona. Domethën tapa se tapa pranojnë që prapa krijuës tjetër veç Allahu subhanahu wa taala, inshallah, pas të tjerë, çdo gjë është çdo kush ka robi vetë. Qartë? Dhe ky është mendimi, është humi i vërtetë. Kjo çunjun xhenem, kullë minimi. Është humi i, i vërtetë. Besoj që ka krijuës tjetër për veç Allahu subhanahu wa taala? Hel min khaliqin ghayr Allah? A ka krijuës tjetër veç Allahu subhanahu wa taala? Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është krijuës i çdo gjëje. Është krijuës i çdo gjëje. Qartë? që e çudit më është domosdoshmë me grupet e humbura të ky ajeti Allahu haliku kulli shay'i Allahu është krijuar çdo gjëje kanë futur te ky ajet atë që nuk hynte dhe kanë dhier për ajet që hynte te ky ajet Allahu është krijuar çdo gjë hyn veprat e njerëzve sigurisht hyn njerëzit ata i ndzon veprat e njerëzve pa nuk kanë krijuar prej Allahut ku se Kurani që është fjalë Allahut fond hynte kuhet Allahu shkruajë gjithë në Kur'anin se njerëzit janë krijuar. Domthonë ato që nuk hyjnë futën, edhe ato që hyjnë, domthonë veprat e, e njerëzit që janë cilësia e njerëzit që shi krijuar, ato do nuk hyjnë ta jetë. Kurse Kur'ani që është fjala e Allahut, që nuk është cilësia e krijesave, e futën ta jetë që është krijuar. Domthonë mbrapsh, është do gjë mbrapsh. Kjo është ide. Sono në mënyrë të ndonjë më domthonë Allahu shkruan gjithë.